Грудень 1742 року від Різдва Христового Санкт Петербург. Навіть не розплющуючи очей, Сен Жермен визначив подумки: Це має бути безтужев Рюмін а тому якомога впевненіше мовив. Проходьте, графе, будь ласка, ви справжній ясновидець, графе, мовив. Бестужив Рюмін, наближаючись до крісла біля каміна, де дрімав Сен-Жермен. І загалом, як на мене, аж занадто дивовижна персона. Чи достатньо дивовижна, аби помістити мене до камери кунштів, септо до кунсткамери, заведеної тут вашим імператором Петером? О, сьогодні ви, графе, у доброму гуморі. Бестужив Рюмін посміхнувся, але швидше із звічливості, хоча за деяких обставин, звісно, можливо, навіть і таке. «Вже уявляєте мене під скляним ковпаком, припнутим булавками до оксамитової подушечки, і відчуваєте душевну втіху? Чи не так, графе?» Бестужив Рюмін наморщив чоло, підібгав губи і мовив доволі стримано. «Це ваші слова, графе, не мої». Але ж зізнайтесь, ви б із задоволенням споглядали на це, тобто наприпнутого до подушечки, самозваного принца Ракоші, цього злонаміреного чародія, котрий обертає мідь на золото, та ще й французького шпигуна до того ж. сен жермен відверто насолоджувався роздратованістю незваного, хоча й очікуваного гістя. А все після позавчорашньої перепалки, під кінець якої було переконливо доведено, що граф Сен-Жермен прибув до Росії саме як граф Сен-Жермен, що він жодним чином не претендує на титул принца з роду господарів угорських ракоші, а гроші дістає зі скриньки. І головне, що відповідати за плітки річ невдячна – Тим паче, про безчесні вчинки самого графа Олексія Бестужева-Рюміна, члена конференції при Найвищому дворі, теж ходить достатня кількість злостивих пліток, які у середовищі шляхетних людей навіть не варто повторювати. Саме тому гість відверто дратувався, та все-таки змушений був стримуватись. Він лише дозволив собі зазначити, ви несправедливі до нас і наших порядків, графе. Ова! Наскільки мені відомо, дорогий графе, у вас в Росії із самозванцями поводяться без зайвих церемоній. Тобто, пригадайте посадженого на палю Івана Миницького. Це ж нагадує припинання булавками до подушечки. По-перше, графе, це було заправління навіженої Анни Йоанівни а не Єлизавети Петрівни – володарки мудрої та просвіченої. Сен-Жермен подомки відзначив, що у ті часи Бестужев Рюмін був резидентом у Данії і не ризикував у присутності іноземців називати Анну Іоаннівну «навіженою», але промовчав, вважаючи за краще дослухати сердиту тираду гостя – по-друге, то був недостойний уваги малорос, а не освічений європеєць, як от ви. А по-третє, ви не видаєте себе за спадкоємця нашого трону. Тобто, безтужів Рюмін скривив губи і додав із підкресленою ввічливістю: "Тобто, не видаєте себе ні за кого, графе Сен-Жермен. І загалом, що нам тут за діло до угорських справ?" Не враховуючи того, що претендента на трон Угорщини можна піднести у подарунок Габсбургам, уявляєте, як вони зрадіють? Бестужив Рюмін не прийняв іронії Сен-Джермена. Він лише наблизився до затягнутого морозним візерунком вікна та мовив. «Ми все ніяк не перейдемо до справи, що привела мене до вас». «О, так-так, перепрошую, графе». «Мене, певна річ, бажає бачити її імператорська величність, а я все не даю вам шансу повідомити про це. Ще раз перепрошую». Бестужев Врюмін різко обернувся і спитав скоромовкою, "Що ви взяли, що вас воліє бачити її величність?» «Ну, це надто просто. Ви навряд чи прийшли б до мене в особистих справах». Отже, вам доручили запросити мене або на збори конференції при Найвищому дворі, або ж безпосередньо до її імператорської величності. Оскільки ваш голос аж ніяк не останній в конференції, ви навряд чи прибули з запрошенням відвідати це шановне зібрання». Завдання «викликати мене туди» можна передоручити якомусь служникові. Отже, лишається виклик персони настільки високої, що і граф, і простий служник для неї – одне й те саме. Тобто йдеться про запрошення до імператриці. Так, графи, маєте рацію. Отже, якщо не маєте зараз інших термінових справ і якщо не заперечуєте – «Що ви, графе, як можна заперечувати? Я у вашому повному розпорядженні. Тоді прошу за мною, графе. Карета чекає на вас. Дякую, графе». Вони вийшли з кімнати, спустились по сходах. Служнику, який чекав на розпорядження господаря, Сен-Жермен пояснив, що повернеться вже по обіді, а також велів подати шубу та решту теплого одягу. Вулиця зустріла їх тьмяними сутінками, що мало нагадували ранок, навіть зимовий, та неприємним вогким морозом. Студенний вітер поривами задував із затоки, тому Сен-Джермен поквапився прикрити обличчя кошлатим хутряним коміром. «Так, графе, наш клімат значно суворіший від того, до якого звикли ви, – недбало кинув безтужив рюмін». У Санкт-Петербурзі я відчуваю це кожного дня, графе, і між нами кажучи, було б зовсім непогано, якби світлої пам'яті імператор Петер збудував свою столицю бодай трохи південніше. Сен-Жермен спробував ввічливо посміхнутися, та його зупинив крижаний, як вітер, тон безтужива рюміна. Воля імператора Петра Великого не може оскаржуватись, графе. «Ну, звісно, звісно. Перепрошую, я не мав жодних намірів. Ваші вибачення прийняті до уваги. Тільки дивіться, не скажіть чогось подібного у присутності її імператорської величності. Що ви, графе? Я безкінечно поважаю. Гаразд, поїхали». Четвірка сірих коней прутко потягнула карету на санних полозах з заметеними вулицями. Дорогою зовсім не розмовляли. Сен-Жермен закутався у хутряний комір шуби і намагався триматись якнайдалі від дверцят карети. Бестужив Рюмін час від часу, зиркав на нього зверхньо і трохи презирливо. У царському палаці на Сен-Жермена вже чекали, бо одразу ж, без жодних зволікань, відвели до невеличкої потаємної кімнати, де на стільці з високою різною спинкою сиділа на самоті її імператорська величність Єлизавета Петрівна. Як завжди вона була усміхнено привітною, велично поважною та непоборно жіночною водночас. До Сен-Жермена звернулася зі щирим вигуком по-французьки. Мисьє Грав, ви вже із самого ранку такий смурний, немов би снігова туча, і вказуючи на другий стілець, спитала: "Що сталося?